Розділ 27. Леджер. Таке відчуття, що в мене зрослися всі кістки, і я не можу нормально рухатись. Так буває, коли в тебе похмілля. Але похмілля у мене нема. Просто я роздратований? Чи що таке? Я поводжуся як придурок. Я це знаю. І Роман знає. Але я ніяк не можу включити дорослого. Скільки Кенна тут пробула? Скільки вони пробули у квартирі Романа? Чому вона якось різко зі мною говорила? Чому мені хрін не байдуже? Я не знаю, що робити з усіма цими почуттями, тож просто запихаю їх поглибше, намагаюся втримати в горлі, в животі, чи куди там люди запихають та лайно. Мені аж ніяк не на руку починати зміну з таким настроєм. Сьогодні ж останній день іспитів, сьогодні тут буде рок-н-ролл. Я вмикаю музичний автомат і одразу лунає пісня, яка вчора була останньою в списку. «If we were vampires» Джейсона із Белла. Супер! Потужна пісня про кохання. Те ще треба Кенні. Я йду на кухню і бачу, що вона вже в наушниках. Беру фрукти, які зазвичай нарізаю на початку зміни, і несу до стійки. Нарізаю лайм, може трохи агресивно, коли Роман питає. «Ти як?» «Все гаразд!» Я намагаюся відповісти так само, як зазвичай, але не знаю, як би я це сказав у нормальній ситуації, бо Роман зазвичай не питає, як я. У мене завжди все гаразд. «Важкий день?» – питає він. «Прекрасний!» Він зітхає і тягнеться до ножа, забирає його з моїх рук. Я впираюсь долонями у стійку і розвертаюся до нього. Він розслабленно спирається на стійку ліктем, крутить ніж у руках, дивиться на мене. «Нічого не було», – каже Роман. Вона позичила стіл і кілька стільців. Ми пробули на горі хвилини три. «Я нічого не казав!» «І не треба було!» Він з видихом сміється. «Мужик, ну даєш! Я й не знав, що ти ревнивий!» Я забираю ніж і знову заходжуся різати лайми. Ревнощі тут ні до чого. «То в чому річ?» – питає він. «Я вже збираюся відповісти, нахабно щось брехати, але тут відчиняються двері і в бар валюється четверо хлопаків. Вони кричать, вони хочуть святкувати і, мабуть, вони вже п'яні. Я обриваю розмову і готуюся до зміни, хоча настрою на неї в мене геть немає». Минає вісім довгих годин. І ось ми з Романом уже завантажуємо в пікап стіл і стільці. У нас сьогодні й думати часу особливо не було, не те, що договорити. Ми й парою слів не перекидаємося. Обидва втомилися, і, гадаю, Роман намагається поводитися обережно. Але що більше я думаю про нього і Кенну в його квартирі, то більше психую. Я бачу, що вона подобається Роману. «Кену я так добре не знаю, але думаю, що вона готова вчепитися за будь-кого, хто може стати їй приводом лишитися в місті. Відчуваю провину через те, що про таке думаю». «Ми про це поговоримо?» – питає Роман. «Я гупаю багажником, тоді однією рукою беруся за пікап, а другою – за щелепу. Говорю обережно, добираючи слова». «Якщо у вас щось буде, для неї це стане приводом не їхати, а я взяв її лише для того, щоб вона могла назбирати грошей на переїзд». Роман закидає голову, наче закотити очі було б недостатньо. «Ти думаєш, я хочу її трахнути? Ти справді думаєш, що я так вчинив би з тобою після всього, що ти зробив для мене?» «Я прошу тебе нічого з нею не мати, не через ревнощі. Мені треба, щоб вона поїхала з міста, і Патрик із Гресь повернулися до нормального життя». Роман Регоче «Ну ти й брехло. Ти ж грав у НФЛ. У тебе успішний бізнес, ти будуєш гребаний будинок. Леджери, теж ніяк не намілено ні. Якби ти хотів, щоб вона поїхала, ти б виписав їй чек. Та й по всьому». Я до напружений, тож нахиляю голову в бік до хрусту в шиї. Вона б не взяла подачку. А ти пробував? Не було чого й пробувати. Я знаю Кенну, вона не взяла б. Просто обережно знаю Романе. Вона що завгодно зробить, щоб залишитися в житті дієм. Ну, хоча б у цьому ми згодні, каже він і зникає на сходах з своєї квартири. Та пішов він. Пішов він, бо він правий. Хоч як я вдаватиму, що це не так, я роблю все це не тому, що хочу, аби Кенна швидше поїхала. Я злюся, бо думка, що вона поїде, мені значно тяжче за думку, що вона залишиться». Як таке сталося? Як так вийшло, що я ненавидів цю жінку до глибини душі, а тепер відчуваю зовсім інше? Невже я такий гівняний друг для скоті? Невже мені так байдуже до Патрика і Грейс? Я взяв Кенну на роботу не тому, що хотів, щоб вона поїхала. Я взяв її, бо мені подобається, коли вона поруч. Я взяв її, тому що думаю про її поцілунки ще разу, коли кладу ввечері голову на подушку. Я взяв її, бо сподіваюся, що Патрик і Гресь передумають, і мені хочеться бути поруч, коли це станеться».